Condiția umană Pista 3 3. Romancier, poet sau memorialist? Pare de necrezut, dar au existat publiciști, estești și scritori care i-au contestat lui Marro calitățile de artist. Monterla notează într-unul din carnetele sale, la Tableron, 1947, că Lespoara a fost întâmpinat de critica literară a timpului cu destulă rezervă Fiind acuzat de jurnalism, dizertații și paranteze, lipsă de unitate în construcția romanului. Un scriitor reproșea eroilor din la condițiuni umen faptul că raționează enorm de mult, iar spiritualitatea discursurilor dintre personaje ar distruge realismul evenimentelor. Odată cu trecerea anilor, asemenea prejudecăți critice față de opera lui Marou au dispărut, ea încetățenindu-se definitiv în conștiința literaturii universale. Au dispărut vechi prejudecăți, au părut însă altele noi și surprinzători la exeges de o mare finețe ca Gaetan Picon. Observând importanța excepțională pe care a avut-o în cazul operei lui Marot o experiență autobiografică dusă până la ultimele ei limite, Gaetan Picon, considerând că Marot are nevoie de faptul trăit cum alții au nevoie de imaginație, mai face un compas și ajunge la următoarea concluzie. Puține opere romanești conțin atât de puțină imaginație dacă Malraux prelungește, transpune, redistribuie ceea ce experiența i-a dat, nu adaugă la ea nimic. Într-o asemenea măsură încât în fața acestei opere, a care frumusețe este neîndoioasă, te gândești mai puțin la marele opere romanești care o precedă în istoria literaturii, cât la câteva cărți mari, cărți de lucruri văzute sau lucruri trăite. Gaeta Picon argumentează în existența ficțiunii a invenției artistice în opera lui Maroc cu câteva exemple din operă, Conform aprecierii criticului francez, de meprii cea mai născocită dintre povestiri, bizuindu-se pe un minim de experiență, ar fi și cea mai puțin convingătoare. Episoadele din nucii din Altenburg despre războiul din 1914, unde Malraux trebuie să inventeze, ar fi artificiale și seci în comparație cu cele despre războiul din 1940, unde intervin amintirile lui Malraux. În sfârșit, potrivit aceleași teze, Gaetan Picon preferă le spoar, sprijinit pe cea mai vastă experiență, volumului la condiționul men, care, deși este, dintre toate operele lui Marro cel mai amplu, cel mai bine condus, ar suferi din cauza unei anumite artificialități, invenția trădându-se aici printr-un soi de gâfuii, de lipsă de mlădiere, de efort scrâșnit. Desigur, în cazul lui Marro, biografia s-a agitată și au pus poate mai mult decât în alte opere, amprenta asupra creației. Constatarea acestui adevăr ne dă oare dreptul să afirmăm că el a devenit prizonierul experienței trăite, că n-a îndrăznit să depășească prin imaginație și invenție artistică o anume realitate cunoscută? Doar tot Gaetan Picon era acela care observase că Malro selectează din propriul său eu, ca și din natura umană, piscurile, ceea ce e măreți, construim personaje abstracte și de ceea ce este accidental pieritor. Nu e oare această selecție o parte componentă a fanteziei creatorului? În general, nu este recomandabilă drămuirea, împărțirea în ceea ce reprezintă rezultatul unei experiențe trăite și a ceea ce începe să devină partea de invenție în procesul unui fenomen atât de complex și atât de subtil cum e actul de creație. O asemenea creație și operație seamănă mai puțin cu o judecată estetică, cât mai ales cu un act de chiromanție artistică. Este mai bine să urmărim ce și-a propus și ce a realizat autorul. Cu diverse prilejuri, Mal Roche a exprimat preferințele sale literare care înclină spre romancieri ca Balzac, Dostoievski, Stendhal, Prus. Pe Balzac îl consideră mare romancier datorită forței sale de transfigurare a realului. Pe Dostoievski îl socotește geniu prin fantezia cu care își poartă dialogul său interior asupra vieții. Să se fi înșelatoare atât de mult asupra specificului creației sale, cel ce urmărește în artă o ferie a realității, cel ce mărturisea că imaginea pe care încearcă să o atingă este doar o capcană de unde desprinde elementele realului pentru a-și crea universul său? Chiar exemplele funizate de Picon, care se călăuzește după silogismul ceea ce nu e inventat e reușit, ceea ce e invenție e nereușit, dezmint o asemenea ipoteză. În Letham du Mepri, considerat de un exeget pierde basfer, un adevărat diamant negru al creației lui marro, nu ne interesează câte zile a stat scriitorul în Germania hitleristă când s-a aflat acolo în apărarea lui Thelman pentru a putea scrie apoi această operă. Ne interesează dacă a reușit sau nu să configureze artistic ceea ce reprezintă tragedia unui om într-o închisoare nazistă. Poate fi considerată neconvingătoare o operă în care realitatea fantastică poartă peceta absurdului lumii lui Kafka, fiind excrescență monstruoasă, un cancer social unde răsună însă ca o melodie contemplativă și fascinantă comuniunea misterioasă, impalpabilă a comunistului Kazner cu și săi nevăzuți de dincolo de zidurile celulei sale. Mult timp, înaintea altora, Malraux a prefigurat o întreagă literatură despre lagărele de concentrare nazistă iar cititorul nu Le Letam de Mepri cu greu își poate închipui că scriitorul nu cunoscuse încă atunci, prin propria experiență, furia exterminatoare a nazismului. Fantezia lui Marot este de multe ori mai puternică decât experiența trecută. Lenoir d'Altenburg, scena Gazării, apărută recent în revista secolul 20, în traducerea lui Constantin Soiu. Episod din timpul războiului din 1914, considerat de picon artificial pe baza acelui raționament ca nefiind o expresie a unui fapt de viață trăit de Marro, este un superb imn al solidarității umane, al triumfului vieții, întrecând episoade din pe frontul de vezi nimic nou de remar și din focul de barbiuzi, scrise de maturi oculare ai primului război mondial. Iar în la condițion umen Acolo unde Gaetan Picon crede că descoperă artificialitatea invenției printr-un soi de gâfuială, de lipsă de mlădiere, se evidențiază mai ales un anume stil caracteristic acestei cărți, încordat, străbătut de neliniște, stufos, potignindu-se câteodată în foșnetul imaginilor, senzațiilor, emoțiilor și complexităților ideilor, liric prin meditații interogative, punând dificile probleme traducătorului în altă limbă. Nu reprezintă oare acest stil farmecul și secretul fascinației pe care o exercită la condițiuni umen, după cum liniștea mării cândva agitată și măreția contemplativă de catedrală gotică sunt caracteristice volumului Lenoir d'Altenburg? În fața unor asemenea exemple, ca să nu mai vorbim de Les unde se aud atâtea voci comunicându-și gândurile despre viață și societate în dialoguri de o rară inteligență și profunzime, Dialoguri care cu certitudine n-au existat, n-au fost auzite de scriitori pe pământul Spanii, excesul de reflexivitate pe care îl reproșa la apariție critica pariziană, este greu de susținut că lui Marroi lipsește darul transfigurării artistice. Pentru a susține părerea că opera lui Maro nu e atât opera unui romancier cât a unui autor de cărți mari de lucruri văzute sau lucruri trăite, Gaetan Picon oferă și alte argumente. Pornind de la premiza că mai curând decât un univers uman al unei opere există o prezență umană a lui Marron într-un univers care n-are altă întindere decât a sa proprie, Picon afirmă că în creația sa Marron nu ne dă, ca majoritatea mare a romancierilor modern, reprezentarea diversității umane. După opinia criticului francez, acestei opere atât de înălțătoare și atât de frumoase a fost refuzat darul simpatiei care poate fi una din darurile majore ale romancierului, un romancier fiind, între altele, un om care în fața altuia se desprinde de sine însuși și visează ceea ce vede. De unde ar rezulta o monotonie și o anumită confuzie a personajilor. Chio sau Manuel nu pot fi cunoscuți ca Mășchin din Dostoevski, ca Prințul Andrei și Ana Karenina din Tolstoi. Prezența umană a lui Marlon în întreaga sa operă este incontestabilă, ea fiind o geografie spirituală, psihologică a creatorului ei. În prefața la Le de du Malro își exprimă net convingerile sale artistice, afirmând că dacă ar fi trebuit să dea importanța pe care o acordă lui Cazner, ar fi fost să creeze un personaj în funcție de pasiunea sa reală, naționalismul, ceea ce, după că se știe, n-a făcut-o. În acest sens, el îl citează pe Nietzsche, care îl considera pe Wagner istrion, deoarece acesta își pusese geniul în serviciul personajelor sale. E deci evident că Malro N-a creat personaje care îi provoacă repulsie, care nu se pot integra universului său sufletesc. Cine dă însă dreptul să crede în că fiecare erou din opera lui Marlowe este doar un alter ego al autorului, că scriitorul nu este decât martorul propriului său univers intim. Se poate scrie un studiu numai despre trilogia variată a eroilor lui Marlowe, chio o seamănă cu Cen sau Catov, Feral poate fi confundat cu clapic sau Jizor, Manuel din Lespoare se doar opus negusului Garcia lui Alvear, Magă lui Hernandez, Ximenes lui Scali. Gândurile și sentimentele lui Malro se află cu certitudine în fiecare dintre personajele sale, după cum Mășkin poartă amprenta lui Dostoievski și nu lui Tolstoi. Dar personajele lui Malro sunt distincte, autonome, neconfundabile, încât Garin, Chio, Cazner, Manuel, Vincent, Berge, pentru a alege cinci personaje din cinci romane diferite, reprezintă fiecare un alt univers uman. Nu putem decât împărtăși mărturia lui Pierre de Boazfer, care scria. Adolescent, la condiționul meu, mă intrigase la început. Nu găseam în roman acel portret într-o oglindă pe care îl căutam din instinct în orice povestire franceză și nu admiram decât câteva bucăți antologice. Apoi, cartea mi s-a impus ca una dintre cele mai înalte mărturii ale măreției omului, iar cărțile lui Malraux, la care aveam altădată tendința de a le confunda episoadele și eroii, au devenit în ochii mei tot atât de distincte ca statuile din portret royal de Chartres. E posibil ca foarte mulți dintre eroii lui Malraux să reprezinte, pe o treaptă sau alta, tot atâtea ipostaze ale autorului. E o particularitate care, îl apropie mai mult de Dostoevsky, de pildă și îl distanțează de Tolstoi, un secret al creației sale care nu infirmă existența în opera unei multitudini de personaje diferite. Se poate trage de aici concluzia că scriitorului îi este refuzat darul simpatiei către existența celuilalt, caracteristică după Gaston Picon, veritabilului romancier, scena cea nurii exaltantă prin sublimul ei tragic e uscată, lipsită de căldură umană, Drama sfârșietoare a lui Hammerlich sau chiar nebunia bulică al unui clapic marchează lipsă de curiozitate față de alte universuri umane. Întregul lespoar, care este într-adevăr o inegalabilă ceșnire, o explozie a autorului din sine însuși, prin simpatia, nu numai simpatie, prin incandescenta dragoste cu care Malraux învoluie zeci de personaje, umil combatanți și umil țărani, egal în înțelegerea tuturor antifasciștilor, fie comuniști, socialiști, catolici sau anarhiști, Lespoară în care pulsează spiritul eroic și liberal întregului popor spaniol, nu este animat de misterioasa simpatie caracteristică unui romancier? La Luta Veiglang, cu aisei berger descoperind fiecare la rândul său lumea și oamenii ca pe o nouă minune, nu e ca o fereastră deschisă spectatorului infinit al vieții? Desigur, Tolstoi, romancier mai obiectivat, a făurit în opera sa o mai largă reprezentare a diversității umane. Dacă ne-am referit chiar la exemplul lui Tolstoi, nici Ana Karenina, nici Natasha, nici Prințul Andrei nu sunt însă o reflectare a tuturor categoriilor sociale existente în epoca sa. Tolstoi și-a ales ca personaje eroi cei mai expresivi ai timpului său. Analogia poate fi ușor făcută și la alți mari romancieri. Cei mai mari creatori au selectat din masa în a mulțimilor anumiți oameni care n-au putut și apoi s-au putut integra universului lor romanesc. Marot nu și-a propus să rivalizeze cu starea civilă, dar investigația sa artistică, reveria sa cea mai profundă, a imagina ca pe lumea sa proprie o lume a revoluțiilor întruchipată de eroi săi cu aptitudini pentru acțiune, culți și lucizi. Revelatoare sunt opiniile lui Marot despre roman. El nu crede că romancierul trebuie neapărat să creeze personaje, deși nu se îndoiește că iluzia de autonomie a personajelor poate fi privilegiul geniului. Romancierul trebuie să creeze o lume coerentă și particulară ca orice artist, nu, nu pentru a concura starea civilă, ci pentru a concura realitatea vieții, ba părând că îi se supune, ba transformând-o pentru a rivaliza cu ea. Potrivit părerii lui Marro, puterea de iluzie romanescă nu izvorăște întotdeauna din aptitudinea de a observa o existență independentă transmisă ca atare pentru un mare rumăr de romancieri și de tragici, Personajul este iscat de dramă și nu drama de către personaj. Din orice unghi de vedere am examina opera lui Marro, nu se poate contesta că ea este opera unui romancier. Ea este și fructul unei experiențe trăite și al unei ambiții de a crea o ferie a realității, rivalizând cu ea. Ea este și un dialog pe care îl poartă autorul cu sine însuși și aptitudinea de a deschide o fereastră largă către lumea și oamenii din jurul său. Ea este o dramă care iscă personaje, personaje reprezentându-l pe autor sau oferind iluzia că sunt autonome. Adevărul e că, prin mal rod, romanul devine un itinerar al sensibilității și inteligenței autorului, un eseu și o căutare de sine, un cadru suplu, extensibil la infinit, pentru a-și proiecta experiențele și căutările. În Le Concarant și în La Voie Royale există elemente puternice de reportaj, aceste volume fiind foarte aproape de condiția romanului autobiografic. La condiționul men, este mai aproape de structura romanului tradițional, tradiționalul în sens dostoevskian, însă nervos s-a cadat trepidant, având de multe ori ritmul discontinu al unei muzici atonale, excedat deseori de monologări interioare, de o rară bogăție psihologică. Despoarea este un vas panoramic al războiului civil spaniol, apropiindu-se prin lărgimea razei sale de cuprindere de război și pacea lui Tolstoi. Numai în aparență, pentru că viziunea sa este foarte cinematografică. De altfel, Lesboa a devenit subiectul unui film, la care a participat ca realizator și marro, spectaculosul acțiunii, suspansul, existent și în la condițiuni fiind întrerupt de reflexiile filozofice și estetice ale personajelor. Letand de Meprii este cartea unui singur erou, aproape un monolog interior de la începutul până la sfârșitul ei. La Luiuta Viglange e format dintr-o suită de secvențe pe o tehnică filmică, foarte modernă, fluxul amintirii, fiind mai ales un eseu despre civilizație și artă. Și nelipsite în toate volumele sale, aforismele și maxime demne de un mare moralist francez. Malroy este unul dintre creatorii romanului modern, expresia ritmului și sensibilității contemporane, roman interogație, străbătul de reflexibilitate filozofică. Opera sa sparge definiția scolastică dată romanului, fiind, dincolo de limita dintre genuri, în același timp, epopee, tragedie, poezie, odă, reportaj, meditație, memorialistică. Într-o lume zguduită de atâtea convulsii, amenințată de înfățișarea sălbatică a hitlerismului, ce nega primitiv toate valorile de până atunci ale umanității, într-o societate care încetase a mai fi unică, unde se conturau zorii comunismului, în fața imaginii unui univers ce apărea unora instabil, haotic, pradă pasiunilor și feriei, Romanul depășește granițele sale tradiționale, propunându-și să folosească toate resursele povestirii spre o anume finalitate. Să predeze, să convingă în favoarea omanismului prin toate mijloacele care ating sensibilitatea și imaginația cititorului. Este meritul lui Marroc că a intuit acest drum al romanului modern și este semnificativă data apariției romanului său la Conditioniumen, anul 1933, anul cuceririi puterii de către Hitleriști în Germania. Incontestabil, influența lui Andrei Malraux s-a exercitat asupra multor scriitori contemporani, prin care și Sartre. Sartre, astăzi, ca și Malraux altădată, consideră că literatura este una din formele de participare la istorie, fiind un mesaj în care se exprimă neliniștele unei epoci și o tentativă de răspuns la întrebările ei. Teoria lui Sartre despre roman dezvoltă cuceririle aduse de opera lui Malraux. El consideră că genul romanesc, a sfârșit cu studiul tipurilor și caracterelor, avarul, ambițiosul, etc., el trebuie să înceteze a se mai ocupa de ceea ce Sartre numește esențe sau naturi umane. În consecință, nu se poate vorbi de destine. După Sartre, orice roman care ne istorisește un destin substituie viziunii obiective a unei vieți, așa cum se desfășoară ea înăuntrul unei istorii și a unei societăți date, o viziune metafizică sau religioasă. O asemenea viziune metafizică a impus romancierului, fără să-și dea seama, o filozofie asupra lumii, o etică menită să ajute la conservarea stării de lucruri existente. În consecință, crede Sartre, romanul modern trebuie să fie descrierea situațiilor infinit diverse și întotdeauna noi pentru același individ, care solicită din partea omului ce le trăiește răspunsuri și ele infinit diverse întotdeauna noi. Opera lui Marro, care a înrăulit durabil în Franța operele lui Antoine de saint exupéry și Albert Camus, cea care rază de acțiune s-a extins în Europa și pe alte continente, confirmă prin întreaga ei structură teoriile lui Sartre despre romanul modern, fără a fi precursoarea noului roman unde sunt dizolvate personajele și acțiunea.